Eperen Felipe, sortziko txikian eta sarmangarri ira nioan kantatzeko lehen puntua hause duzu. Gure nekazaritzan egoera latza. Berirojoango naiz Ricardongan ganantza. Berak itxura ona goseik ez du antza, Letxugaz beteta dueta bere baratza. Bigarren puntua? Gure itxazoetan kutsa gora Kontu horrek merezidualako mejora Kutsa ugari isiltzea oba Araguiá jaeta pasa tu de embora.